Alguns pensem que la vida és més complicada del que realment és i d'altres ens pensem que és massa fàcil. És realment complicat trobar el terme mig per no caure en la complicació ni en el passotisme. L'avi no té una vida complicada a dia d'avui, ni l'avi ni la majoria d'avis i àvies. Per mi, la seva gran complicació és el fet de viure sols. Després de tants anys vivint amb la iaia Quimeta, ha de ser complicat no trobar ningú de bon matí quan et lleves o per dir bona nit l'avi té la sort que té els fills que viuen pràcticament amb ell. De fet, comparteixen alguns espais de la casa i tot. Però segur que, tot i així, l'avi és sent sola en algun moment. Tot i que l'avi no està del tot sol a casa. na na na, na, na. el rei de la casa. Uh. Ja és de dia o encara dorm tothom? Mm. Encara dormen. Doncs jo també. Jo ja voldria despertar-me, però es veu que avui toca fer una mica el mandra. Ja he pres que quan em desperto ells deixen d'estar tranquils i que a ells els hi agrada molt estar tranquils. Tampoc vull que es penelleixin de la meva arribada. Així que intentaré estar en silenci una estona més. Això comença a ser una mica desesperant, eh? Cada matí igual. Jo ja no m'aguanto. Tinc pipi, gana, set. I necessito moure'm una mica. Què faig? S'empedaran segur, però... No m'aguanto més. Ho sabia. Estan més tranquils quan dormo. Doncs haver-vos-ho pensat dues vegades. M'encanta sortir al carrer de bon matí. L'aire fresc em fa pessigolles a la cara trobar-me amb els amics al parc, jugar, olorar les flors, posar-me per tots els vessals i embrutar-me tot. A la mare no li agrada gens que m'embruti, però jo és quan més feliç sóc. A vegades, però, no em deixa ni acostar-m'hi als vessals. Ara, això de no poder sortir sol no ho acabo d'entendre. Mira, una pilota. Si jo ja sóc gran, i no gran com els nens petits que diuen que són grans i només tenen 3 anys. Jo sóc gran, de debò. Però no. Sempre hem d'anar junts. No sé quina por tenen si tampoc tinc un lloc més on anar. La veritat és que la meva vida no és molt complicada. De fet, és més aviat senzilla. Però tota senzillesa té la seva complicació. Per exemple, a l'hora de menjar, la mare i l'avi sempre amb aquells plats que fan una pinta... I jo, sempre el mateix. Sí que a vegades canvia, d'acord, no ho negaré, però mai fa tan bona pinta com els seus plats i pobra d'ami que em queixi i em posi a plorar perquè llavors els esguerro al el dinar i encara tinc menys possibilitats de que em donin alguna cosa que m'agradi una mica. Res, allà, esperant, i fent cara de bon gent. Perquè l'alimentació és l'alimentació! No sé si a la meva mare li han ensenyat alguna escola tot això, però sempre em diu que els dolços són dolents, que el menjar ha d'estar ben aixafat perquè no me'nuegui i que les llenties em fan pudor l'alè. Em renta sovint les dents i em dutxa. M'agrada molt l'aigua. M'ho passo bé esquitxant a tori a dret. Sempre que surto de la dutxa vaig corrent pel passadís i la mare m'ha de perseguir perquè no ho deixi tot moll. Ara, no suporto anar a la perruqueria, però quina paciència! Si a mi no em molesten els cabells que em venen a la cara, us molesten a vosaltres. I per molt que us ho digui cridant ben fort, no m'enteneu. A mi m'agrada ser un melenes! A mi m'agrada ser un melenes! Quan hi pendaran un llenguatge per poder-nos entendre? No poder fer res sol també és complicat. Per tot necessito algú. Sobretot la mare i l'avi em cuiden com ningú. Sempre em diuen que sóc un mimet. Però jo no ho veig així, tampoc. O potser sí. És cert que no em falta de res. M'agrada quedar-me amb l'avi. Ja no té l'energia que tenia abans, però m'agrada estar amb ell. Quan la mare no em pot cuidar, ho fa l'avi. M'agrada perquè m'explica coses, i m'explica coses com si fos gran, com si jo fos un avi com ell. Suposo que com que es passa moltes hores sol, quan es també aprofita per xarrar una mica. M Explica coses guais l'avi. Però cada tarda acaba adormit a davant de la tele mirant alguna pel·lícula de l'any de la picó i jo no tinc més remei que pujar sobre el sofà al seu costat i adormir-me amb ell. M'agrada dormir amb l'avi. Que usted ha sido y sí que Pero ja hi tornem a ser L'avi prepara un plat de fuet i jo res I a sobre me'l me poses aquí davant per fer-me dentetes? Hola, quina barra, no? Un moment On vas, avi? Avi? Ni se i a marxar i deixar-me aquí amb el plat de fuet al davant, eh? Com que vigili? Avi? Merda I ara què faig? Sí, sí, jo me'l fotria tot, eh, però, però, però segur que no vol que me'l mengi Això és psicologia inversa, avi Que no veieu, que jo aquestes coses encara no les entenc? Val, està bé, no miris al plat No miris al plat, aguanta Sí, aguanta, mira en recta. endavant Mira la peli com si fos interessant Oh, que és interessant Merda, no oloris tampoc Avi, vens o què? No, no oloris, no no, ni hi pensis, no hi pensis Pensen en altra cosa, pensen... Pensen en dormir. Si m'adormo, no veuré ni l'horari el fuet. Però no és tan fàcil adormir-se. L'avi s'adorm se de seguida. Se Seu al sofà i clec, ja no hi és. Calla! Potser són les pel·lis de l'any de la picó que el fan adormir. Provem. Vete de mi cuarto. De su cuarto, sí. Ah, sí, sí, sí. De esta casa, no. ¿Y cómo este voy a ir a mi casa? Para defenderla oh. a los brazos. Yo también soy un abrancho. Usted no es un abrancho. Usted és una... ¿Una qué? ¡Dilo! Ja ets aquí un altre cop. Mira que ets pesada i que t'he dit mil cops que no. Estic intentant dormir per no menjar-me el fuet. Deixa'm! No ho veus, però m'estàs molestant. Cada cop que intento descansar, vens emprenyar. Mira que ets pesada. I ja t'he dit abans que per qui no podràs sortir Que la paret és invisible, deixa'm dormir Uhhh, impossible uh. Mira que ets graciosa, m'agrada com et mous Ets ben petitona, em ve de gust caçar-te el vol uh, Quina mandra Admiro com ho fas, no sé si jo podria Però almenys ho no intentaria travessar mil cops un vidre Això jo ho vaig aprendre aquell dia. Mira, una filata. I és bonic viure com estic avorrit. Fins i tot tinc llit, tinc la sort que arribat aquí. Sí, noi, perquè si hagués anat a parar allà... Me'n diuen allà... La ja t'asseguro jo que no estaria tan tranquil Creu-me, no sortiràs Si vols que jo t'ajudi, deixa que t'agafi suau Wow No ho saps, però porto molts anys Mirant darrere aquest gran finestral imaginar I és bonic Sabia, sabia que no volia que em mengés cap fuet M'ha donat un fuet per no haver me menjat cap abans Si me'ls hagués menjat abans no m'hauria donat cap premi Però me'ls hauria menjat tots Això sí que hagués sigut un bon premi Oi, ara només me n'he menjat un Ara no sé què és millor Però ara l'avi està content i de l'altra manera estaria trist segur Eh, pesadilla, que tens ganes de jugar, eh? mira que com molestis a l'avi no té fietat amb les mosques com tu, eh té una tècnica infal·lible l'altre dia va venir la teva amiga i... d'acord, d'acord, està bé però m'has de prometre que no aniràs molt amunt si no, no jugo Ai. un dos sí, he de comptar fins a tres per saltar del sofà, algun problema et penses que és tan fàcil? sóc un petit corto jo Dos... i tres. Ara veuràs. Tu fins on pots volar? Fins als núvols? Tens les ales molt petites. Vols dir que arribes gaire lluny? Ja m'estranyava a mi. A mi m'agradaria... Ai, marxo, que surto al carrer. Avi, més de presa que vull córrer. Va, vinga, tu pots... De bé d'acord ons farem un passeig. Avi Anem pel camí de Calmare. No no avi, per aquí per aquí? Per aquí? Bisca! Oh, oh, oh, Al camí de Calmagre hi tinc un amic. bé encara no som amics, però jo ja fa dies que el vaig a veure. És molt tímid i super Maco. Té una taqueta a la cara. Deu ser de naixement? Jo no en tinc cap em sembla que li agrada molt córrer, i també em sembla que és una mica poruc, però que li agradaria marxar molt lluny, o no tan lluny en realitat. Però marxar sí que li agradaria. Sempre ens trobem al mateix lloc i a poc a poc ens estem fent amics. Quan arribem a calmar agra, l'avi em sol perquè així puc córrer una mica i jugar, perquè ell ja no em segueix el ritme. És normal, es fa gran, i jo encara sóc jove. Encara que aquest tema de l'edat és ben complicat també. Mai tinc clar quants anys tinc. Leo. El meu amic es diu Leo. M'agrada molt el seu nom. Em recorda els lleons. I els lleons són valents i forts. I són els reis de la selva, diuen. M'agradaria poder-li ensenyar el Leo a casa meva, el meu llit, la cuina, el pati, els plats de fuet de l'avi i les gominoles que em dóna la mare. Està molt prim, el Leo. Avui potser ja no s'espanta. Ja fa molts dies que el vinc a veure. A vegades penso que tant de bo un dia quan arribi a casa el Leo ell hagi marxat, s'hagi escapat. Però no. Sempre està al mateix lloc. Com ara. Mira, ja veig el Déu de lluny. I segueix allà. Lligat pel coll amb un collar de punxes. M'au cua. Està content de veure'ns. L'avi em deslliga. És cert que jo també vaig lligat quan sortim a passejar i que a mi m'agradaria anar sol. Però l'avi ho fa perquè no em passi res. Per protegir-me. Perquè no m'atropelli un cotxe. O perquè no em perdi i després no sàpiga tornar a casa però el meu collar no és de punxes. M'hi acosto i no es mou, però tampoc em diu res. Es queda estirat movent la cua. Sé que està content, però no fa bona cara. Quan s'hi acosta l'avi, marxa corrents i s'amaga darrere d'un cotxe. L'avi i jo no podem parlar entre nosaltres, realment, però ens entenem. A vegades sembla que ens llegim els pensaments i tot. L'avi ha portat una ampolla d'aigua, un pot i un tall de fuet. Grideix el pot ple d'aigua i el tall de fuet al costat. En Leon es mira de lluny. Li dic que vingui, que no tingui por, no li farem res. Tinc poca que surti el seu avi i ens digui de tot. Té molt mala llet i el meu avi es posa molt nerviós parlant amb ell. El Leo s'acosta a poc a poc amb molta por. L'avi i no ens movem, l'esperem. Arriba fins al pot d'aigua i se la veu tota. L'avi n'hi posa més. No para de moure la cua. Agafa el tros de fuet i se l'emporta unes passes més enrere. Ens mira. Està content. L'avi el crida perquè li vol fer unes pesigolles com les que m'agraden a mi i jo li dic que vingui a jugar. Però tot i que no marxa com ho feia abans, no s'acosta. Estic segur que quan provi les pesigolles de l'avi no podrà parar. Ens mira des de lluny i mou la cua. L'avi em crida per tornar cap a casa. Li dic al Leo que tornarem demà o demà passat. Crec que li costa confiar en mi. Em sembla que es pensa que no tornarem. A veure si demà l'avi li porta un bon plat de pollastre i una serra per tallar la cadena. En Leo estaria molt content, perquè segur que demà, quan tornem, segueix al mateix lloc, lligat amb el collar de punxes, sense menjar ni aigua i sense ningú que li faci pessigolletes a la panxa. Tinc molta sort de viure amb l'avi i la mare. Crec que sí que sóc un mimat. Potser ens el podríem emportar a casa. Així tindria una mica amb qui jugar mentre l'avi dorm. O podríem dormir tots tres mirant pel·lis amb blanc i negre, si no ens ve molestar la mosca pesada. Mira, una pilota.